бо я великі щоти ти нею маю. Ні? Тоді спочатку навчись соплі підбирати, а потім державність будуй. А ти, Матвію, скільки землі держиш, а? Сімдесятин, кинув Тур. А до сімнадцятого года скільки мав? Дві з чвертю. Микитай зіскочив на землю, взяв вішки глоблі і зняв, підійшов до чорновусого унтера та й тицнув йому в руки і сказав, щоб всі почули. Піди он на тому дереві, повісься сучий сину, поки не пізно, бо прийде Денікін спочатку шкуру здере, а вже потім повісить. І знову на хурі стоїть наш Микитась, і знову мовить свою далі. Ми нікуди не підемо з цього міста, бо то є наше місто, місто наших батьків і прадідів. То є Україна. І ми ніколи не складемо зброї, бо то є зрада і безчестя. Люди, не вірте ніколи переможцям, бо ваші дерева, вони спиляють собі на дрова. Вірте тільки у власну перемогу. У Денікінському морі, мов, острів пролетарської революції, піднімемо ми наші червоні комуністичні прапори. Хто дав вам землю? Скоропадський? Ні. Петлюра? Ні. Двікін? Ні. «Вам дала землю радянська влада. Тут наша земля, наші діти, могили наших батьків, і тут ми боронитимемо всесвітню революцію. Від імені революційного комітету я проголошую Європейську Повстанську Республіку. Земля в ній належить довічно вам, хліборобам. Фабрики...» «Тут він подумав, що фабрик, гай-гай, справжніх у Єрополі поки що немає». Хіба що свічний завод єпархіальний та олійниці? Фабрики належать вам, робітникам. Ми запалили малий вогни, коли він, мов, полум'я охопить весь світ. Комуна електрикою засяє на горизонті віків, енергомашини вийдуть на ваші вільні лани, дирижаблі засіють небо, неначе наче море кораблі. Повстанці поглянули в небо, в якому прозрівав бляклий день, у небо, подзьобане подертими хмарами, неначе після екзекуції. Зволожена, бручка земля була встелена палим листям та червоним кінським гноєм, то ветеринарний фельдшер Соломаха годував коней буряками, через те гній їхній був червоний, як з кров'ю. «Хай живе європейська, комуністична повстанська республіка!» Крикнув Микитась з хури. «Слава!» – відгукнувся натовп. «Хай живе пролетарська світова революція!» – то Микитась. «Слава!» – то натовп брязкає зброєю, хрипко кричить, видираючи з себе махорочний дух. важко рушиться, човгає заблоченими чобітьми, мне майданну землю. «Слава! Слава!» Але генерал Хлищов підтягнув до міста 18-ту донську козачу дивізію, підможену окремим студентським полком імені Суворова, і захоплює лівобережну частину Єрополя разом з палацом Потьомкін. Англійського виробництва клепаний танк Архангел Гавриїл такий великий, що в ньому, як на сьогоднішній день, можна було б розмістити бюро по обміну житлової площі, повзе привальцем до мосту, та за вузький для нього цей єдиний тоді міст через богунку. На 20 метровій висоті над урущом висить цей старий міст, викладений трухлявими колодами, а з правого боку ріки вхід до Ярополя стережуть мури замку Потоцького і кулемети. Повстанців. Військовий оркестр добровольчої армії, розміщений на старому фільварку, реветирує марш першого лейб лейбвардійського імператорського полку. Гей, соколики, сірі юнкерські шереги, звитись чорними орлами. А ви, витончені нащадки, звороднілих аристократичних родів та благовірні чисті гімназистики, дзенькайте острогами і цілуйте білі руки панночок з передмістя, або напивайтесь до ригачки, або сперечайтесь про долю єдиної та неділимої вашої дорогої самодержавної імперії, або читайте вірші тючого та блока, поки не пізно. Бо вже скоро ці хами, котрі отоборилися перед вами, піднявши червоний прапор на старій кріпосній вежі, багатьох з вас скинуть у води богунки, на подсвіле мокре каміння, у гнилизну, безвість, болото, бруд, де сконаєте ви, підпливаючи кров'ю, бо не зможуть вас витягти ваші брати-жалівники під вбивчим вогнем повстанських кулеметів. А в місті Преславному Єрополі що діється, що діється, ви тільки погляньте. Отець Євлогій, настоятель Микільської церкви, благословляє повстанців і служить милебен, просячи Бога дарувати перемогу червоному воїнству над супостатом. Оця Євлогія, дочку єдину, згвалтував денікінський офіцер, що походив зі збіднілого грузинського княжого роду. За це велику ненависть має настоятель до Білої Гвардії. Зате отець Никон з кафедрального собору самотужки поліз на дзвіницю подивитися, чи не скаче бува на білому коні генерал сивий з погонами золотими.